Знаєш же, Бог би розвалило. Писали. Поки що і я зачеплюсь від дядини, якщо не вижене, а там видно буде. Микола не уявляв, як це він увійде в село, а хати їхньої нема. Самі дерева стоять на пустій садибі, і серед них два ясені братики. Скільки разів вони снились йому на чужині. А як же там дід Терешко? А ще вештається, бадюренький. Того літа присилали до нас городян на косовицю, то він усім їм коси лепав. А на скиртуванні ще за скертоправа стояв, хіба ж так? Та що ж ми з тобою робити, Микола? До великих плес бувають попутні машини тільки з цукрозаводу. Та сьогодні і завтра, і найближчими днями не буде ні одної. Це я тобі точно кажу. На цукрозаводі працює начальником мехколони мій кум Гаврило. Так от у його колоні всього три полуторки, і всі вони розібрані на ремонт. «Невесело», – покрутив головою Микола. «Веселого мало, ну і падати духом не будемо. Двадцять кілометрів до Плес пішки протюпашемо, а там уже десять до нашої Рунівщини. Палицею кинути. Ми їх також пішечки, – Удвох воно охотніше, дивись під підвечер і добейкаємося, тільки б дорогу не розпустило. І вони пішли. На дворі ще повиднішало, йшли вручківкою. У багатьох хатах уже блимали вогники, куювдались на вітрі диминець стріхами, Топилося. Під ногами гостро похрупував нарослий за ніч людок. «Стягло трохи, а під обід, кажу ж, може розпустити», – зауважив дядько Дем'ян. У нього на плечі висів лантух, підв'язаний шпагатиною за гичку, і за гузир. У лантусі щось кисляво ведемалось і побрязкувало, коли його дядько підсмикував. «Інструмент», – здогадався Микола. «Оце сестрі вікна робив, тут, рядом, у полуднівці», – пояснив дядько Дем'ян. «Удова? Троє малих. Важко Вітер дужчав. Як вийшли за село в голий степ, він уже аж свистів так, що горжій накинув на голову копку, а Микола опустив вуха шапки. Його пробирали в благенькі шинелі наскрізь. Бачу, й досі демобілізовують бідненько, сказав горжій, як і в 45-му. Економія на всьому. Добре, хоч чоботи мені дісталися, а дехто з хлопців у ботинках і обмотках поїхав. От такоїчки. А нічого, дай з Богу, розживемося. Така війна відгриміла. Ти що, не куриш, як і твій батько? Не навчився. Та й я байдужий. Цукор давали на фронті нам, некурящим. Думай, справедливо. Мені було, кажуть хлопці, нерви в тебе змутузя. Не переживаєш, мовляв, кругом стільки горя, а ти хоч би раз закурив. Чув і я таке, посміхнувся Микола. Якийсь час ішли мовчки. Незабаром спустились у долину. Тут було затишніше. У когось маєш застатися, озвався дядько Дем'ян. А то ж де? У тебе ж освіта, здається. Дев'ять класів, от бачиш. Можеш у фінагенти вибитися, або встрявай обліковцем у тракторну бригаду. МТС дає гроші, хліб. А колгосп що? Палички пише, та дулі виплачує. Останню шинельчину протреш. Правда, наш сагайдачний грозиться теж сипнути цього року копійчат на аванс. Та воно ж, як той казав, обіцяного три години ждуть. Це хто такий сагайдачний? Петро Михайлович, голова колгоспу, з фронтовиків, у війну пристав до нас. І навіть Петро «А чого ти, знайомий?» «Дядько, Дем'яне, ви що не знаєте, хто такий Петро Сагайдачний? Це ж гетьман колись був такий в Україні. З турками бився по-геройськи, проти Москви ходив. Скородив ребра московські, як писав Шевченко. Не чув про таке. Темні ми. А й наш Сагайдачний чоловік рішучий, самостійної натури. Послухай, що він учудив. Завів свиней». Тут уже зима підходить, а в колгоспі тисяча підсвинків просто неба в загороді. Що робити? Свинарник ще тільки в голові, в нашого голови. А свині ж не ведмеді у барлозі не пересплять.